Частина третя. Матч з Корнельським університетом для мене скінчився сумно. Власне, я сам завинив у цьому. В якийсь критичний момент я припустився дурної необачності, обізвав їхнього центрального нападаючого таким-притаким -таким кинаком. Я зовсім забув, що їхній команді грали четверо канадців. І всі, як виявилося, палки, патріоти дуже дужі хлопці. Всі четверо почули мої слова. Мало того, що вони мене віддухопелили, суддя ще й призначив мені драконівський штраф. Випроводив з поля на п'ять хвилин забійку. Я вже не кажу про те, як тріумфували уболівальники Корнелла, почувши рішення судді. А наших на трибунах стадіону було обмаль, чоловік кільканадцять. Від Кембриджа до Ітаки, що, що в штаті Нью-Йорк. Світ не близький, тож навіть на цю зустріч фінал чемпіонату університетських команд Нової Англії гвардійців вибралося небагато. П'ять хвилин! Перелазячи через бар'єр, я бачив, як наш тренер рве на собі волосся. Лише коли Джекі Фелд заметушився коло мене, я усвідомив, що Вся права половина мого обличчя розбита і заюшена кров'ю Господи Ісусе, промовляв він водячи в посаднах кровоспинним олівцем Господи, Оллі! Я сидів мовчки, дивлячись просто перед себе Мені соромно було глянути на поле, де справджувалися мої найгірші побоювання Корнельці зрівняли рахунок Їхні оболівальники горлали, верщали, свистіли. Якщо й далі так піде, вони відберуть у нас титул, а я, прокляття, не сидів ще й половини штрафу. По той бік поля, в понурому мовчанні, сиділи наїжившись наші оболівальники. На цей час і вони, і корнельська братія забули про мене, тільки один глядач дивився в мій бік. Так, він усе-таки приїхав. Якщо конференція скінчиться вчасно, я постараюсь приїхати на матч. Серед наших горлаїв сидів яснорічний горлаючий Олівер Берет 3. Через овальний глетчер ковзанки, старий нехихий з кам'яним виразом на обличчі, спостерігав. Як заліплюють пластирем роз'юшену щоку його сина? Як по-вашому, про що він міркував у цю мить? Просто цмокав язиком, чи таки промовляв подумки якісь слова? Олівере, якщо тобі так подобається битися, чого ти не запишешся в секцію боксу? У нашому коледжі нема такої секції, татуню. Мабуть, не слід мені їздити на твої матчі. «Ти гадаєш, я б'юся задля твоєї розваги, татуню? «Ти мав би вжити інше слово – замість розваги!» «Ех, хто може знати, про що він думає?» Олівер Беретт третій. «Неходяча гора – гашмор, яка, щоправда, іноді ще й говорить» «Кам'яне обличчя – нехихи» Зрештою, цілком можливо, що в ці хвилини старий «нехихи» За давньою своєю звичкою просто хизувався самим собою. Мовляв, зверніть увагу, як мало на цих трибунах гарвардців. А я серед них. Дивіться, люди, я, Олівер Берет третій, власник банків і так далі, і тому подібне, якому нема коли вгору глянути за справами. Знайшов усе ж таки час на те, щоб приїхати до Корнелла на якийсь нікчемний хокейний матч. Чи не чудо це? А вже ж чудо! Чудо-юдо! Чудо в решеті! Трибуни знову вибухли диким ревищем. Ще одна шайба в наші ворота. Корнел повів у рахунку. А мені ще сидіти цілих дві хвилини. Дейвід Джонсон Проїхав уздовж бар'єра. Обличчя червоне, люте, на мене навіть не глянув. Що це? Невже я помилився? Неже в нього в очах справді сльози? Ну гаразд, ну продуваємо титул, ну продуємо, але плакати з цього приводу? А втім, Дейві, нашого капітана, можна було зрозуміти. Протягом семи років спортивне щастя не зраджувало його, Протягом семи років команди, за які він грав у школі, а потім у коледжі, не знали поразки. Про нього почали складати легенди. До того ж цього року він закінчував університет. І це була наша остання зустріч із гідним суперником. Ми програли з рахунком 6-3. Після матчу рентгент-апарат у медпункті засвідчив, що всі мої кістки цілі – а корнельський лікар доктор Річард Селзер наклав мені на щоку 12 швів. Джекі Фелд тим часом тупцював у нього за спиною і скаржився на мою неправильну дієту, натякаючи, що, може, щока була б ціла і не було б програшу, якби я споживав більше солі. Селзер, звісно, пускав усе те вуха, а мене суворо попередив. Я дивом уникнув травми очного дна, і щоб запобігти ускладненню, слід на тиждень припинити тренування. Я подякував йому і пішов. А Фелт, хвалити Бога, поплентався за ним, сподіваючись, мабуть, утягти його все-таки в розмову про дієту. Під душем я мився обережно, намагаючись не замочити розбите обличчя. Дія на вукаїну поволі слабла, але більшомусь Тішив мене, бо зрештою, хто як не я опустив усе собаці під хвіст. Ми втратили титул чемпіонів, зупинили колесо спортивного щастя. Наша збірна в її теперішньому складі досі не знала поразок. Розвіяли легенду про непереможного Дейві Джонстона. Може, й не я був винен у всьому, але тоді в душовій я винуватив тільки себе». У дягальні я не застав нікого. Певне хлопці вже повернулися до мотелю. Поспішили вшитися, щоб не бачити мене, не розмовляти зі мною. Зовсім прибитий, відчуваючи бритку гіркуту в роті, я поскидав у торбу свої манатки і вийшов. Мало, ой, як мало болівальників Гарварда стоїть під непривітним небом штату Нью-Йорк. Як щука берете! Дякую, містере Дженкс. Тобі б тепер шматок м'яса, га? озивається інший знайомий голос. Глас Олівера берета третього. Пізнаю старого на хихи. Хто що, крім нього, міг би порекомендувати мені таку давню забуту всіма примочку на підбите око? Дякую, тату, відповідаю. Лікар уже про все подбав. І показує на бинт, що приховує 12 швів доктора Селзера. Я маю на увазі бівштекс, а не примочку, сину. За вечерою між нами відбувся черговий діалог із серії Я йому про цибулю, а він про часник. Починаються вони із запитання: Ну, як тобі ведеться? Завершуються словами: якщо маєш якісь бажання. – Ну, як тобі ведеться, сину? – Добре, дякую. – Щука болить? – Та ні, терпіти можна. – А боліла ж, то вона вже не людський. – Може показати тебе в понеділок Джеку Велсу? – Немає потреби, тату. – Все-таки спеціаліст. – Корнельський лікар теж не ветеринар, – сказав я. Батько, як усі сноби, обожнював спеціалістів, знавців, та інших осіб із загальновизнаним авторитетом, а я намагався вгамувати його запал. «Шкода», – зауважив Олівер Беретт III, удаючись до вельми рідкісної в його уста іронії. «Бо роги тобі таки обламали». Мені лишалося тільки кивнути. Може, він сподівався, що я ще й засміюся? А потім я подумав, чи не прихований у батьковому до тепі натяк на те, що я негідно поводився на люду. «Ти хочеш сказати, що я поводився сьогодні як баран?» Він був явно потішений запитанням, бо не так часто чув їх від мене, але відповів ухильно. «Не я, а ти заговорив про ветеринарів». Після цього я вирішив заглибитись у вивчення меню. Коли подали гаряче, старий нехихий взявся читати мені одне зі своїх прісних казань, цього разу про перемоги і поразки. Він зауважив, що ми втратили титул, який ти спостережливий, тату. Але в спорті найголовніше не перемога, а технічність, швидкість, сила. Вловивши у батькових словах парафразу олімпійського девізу, я зрозумів, що після цього прозвучить заклик до олімпійського спокою. Мовляв, що таке, зрештою титул чемпіонів Нової Англії на тлі великого спорту? Але лізти на його Олімп мені не хотілося. Тому я відбувся належною кількістю відповідей типу «А вже штату? Й? Ото тату, не вдаючись до поширених речей. Далі розмова кружляла, як погано запущена дзига. Навколо батькової улюбленої А для мене гіршої за теми Мої плани Скажи, Олівере, ти не одержував листа від керівництва юридичного факультету? Розумієш, тату, я ще не вирішив остаточно, потрібен мені цей факультет чи ні Мене цікавить інше Чи потрібен ти керівництву факультету? Що це, знову іронія? Мені в усякому разі не смішно. Ні, тату, я від них нічого не одержував. Я міг би подзвонити Прайсове Зімерману. Ні, я аж підскочив. Будь ласка, не треба, татуню. Йдеться не про тиск, звів брови обе третій. Я б тільки поцікавився. Татуню, я хотів би одержати запрошення звичайним шляхом, так само як усі, не інакше. «Гаразд, я розумію тебе, гаразд. Дякую, татуню. Зрештою, з твоїми даними ти маєш усі шанси поступити туди і звичайним шляхом», – додав він. «Не знаю, чому це так, але ОБ-третій примудряється підтоптувати мені мозолі навіть тоді, коли хвалить мене. На своїх титулах я туди не в'їду», – відповів я, – «в них немає хокейної команди». Спитаєте, навіщо це самоприниження? Я й сам не знаю. Може, воно спричинене тим, що він геть протилежної думки про мене. «Ти маєш не тільки ці дані», – сказав Олівер Беретт третій і вчасно поставив крапку. «Вечеря була така ж нікчемна, як і наша розмова. З цією хіба різницею, що я заздалегідь знав? Булочки принесуть черстві». А от угадати, яку ще тему піднесе мені батько, не міг. А взагалі існує ще корпус миру. Ні сіло, ні впало, зауважив він. Що? Я навіть не зрозумів, чи він запитує, що ще стверджує. Мені здається, організація корпусу миру – гарна ідея. А ти як гадаєш? – спитав він. Це як тобі сказати? Краще, звісно, корпус миру ніж корпус війни, – відповів я. Один-один. Я не знав, куди він хилить, а він не знав, що я думаю. Справді бо, до чого тут корпус миру? Нова тема для розмови? Бажання побалакати про міжнародне становище й урядову політику? Абсурд. Я забув, що розмова наша завжди обертається навколо однієї теми – моїх планів. Якби ти вирішив записатися в корпус миру, Олівере, я не мав би нічого проти такого рішення. І я, тату, я б теж не заперечував, щоб ти записався, відповів я не менш великодушно. Знаючи, що старий нехихи не дослухається до моїх слів, я не здивувався, що ця тонюсінька шпилька його не вколола. А цікаво. Від він далі. «Якої думки дотримуються твої товариші? Студентство взагалі? Це ти про що? Чи розуміють вони, що корпус миру – це справа загальна, що вона стосується нас усіх?» Я відчув, що стверна відповідь потрібна батькові, як рибі вода, і сказав «А вже я ж татуню?» Навіть пиріг з яблуками виявився черствим. Десь о пів на дванадцяту я провів старого на хх до його машини. Якщо маєш якісь бажання, сину, не маю, на добрані, штатуню. І він поїхав. Між Бостоном та Ітакою в штаті Нью-Йорк існує повітряне сполучення, але Олівер берет третій воліє долати цю відстань машиною. І не думайте, будь ласка, що його приїзд це вияв батьківської любові. Зовсім ні. Просто мій батько любить автомобільну їзду. Шалену швидкість. А нічної пори водієві лімузина Астон Мартін – сам чорт за пані брата. Хочеш їдь, хочеш лети. Я не сумнівався, що Олівер Берет ІІІ збирається побити власний рекорд на дистанції Ітака-Бостон, установлений минулого року, коли ми розгромили Корнел. І стали чемпіонами Не сумнівався, бо побачив Як увімкнувши запалювання Він глянув на годинника Я повернувся до мотелю Дзвонити Дженні Єдиний приємний спогад Від того вечора Це наша розмова Мою детальну розповідь про матч Скорочено, однак, у тому місті де йшлося про з Беллі Вона перебивала Захопленими вигуками Ще б пак Хто з її мершавих друзів-музикантів знав, якого кольору іскри сипляться з підбитого ока? «А ти порахував кістки тому типові, що вдарив тебе?» – спитала вона. «А вже ж, усі до одної. Я з нього котлету зробив. Шкода, що я не бачила. А ти не міг би заради мене відлупцювати кого-небудь намачусь і єлем?» «Буде зроблено». Я всміхнувся, як вона любить найпростіші вияви життя».